Ekin! La Euskal Herriko eta beste zenbait herrialdetako amabi zinemagileren pieza banak edo labur metraibanak osatuko dute gure oroitzapenak deituriko filma. Zuzendarien artean Maider Oleaga, Anne Muñoz, Josu Martinez, Eugen Green, Itziar Lemans, Azir Altuna, Fermin Muguruza edo Mireia Gabilondo jaurkei ditzazkegu. Eta zinemagileek proiektu honetan hautatu duten sarion handiaren obra bat oinarri hartuta idazlaren unibertsuail tzea izan dute e ahala kontatu digu e Muñozek. Proargi gelditu behar du ez dela eh, arene eh, le edo olerki edo ipuin baten egokitzapenik, eh, baizik eta eh, bueno, horrek iradokitako zeozer istorioak ez, arene, eh, simbologia, E, ardatzi izan da eta bueno, handikan inspiratuta, baina ez da egokitzapen bat e, da oinarrituta. Bere unibertsoa islatzeko modu bat. Bagarabaketa guztiak ez badira denak bururatuak espero dute udazkenerako foiiltua prete egotea.